Хотілося б чоловікові не стояти на путі грішників, не ходити на совіт нечестивих, не сидіти на сідаліщі губителей. Так що ж? Не всякому рівнятися з Божим чоловіком. У того і думка, і серце у законі Господньому. Повчається він закону Божому день і ніч. А в такого ледащого, як я, хоч би і думка, і так сяк, так серце не туди тягне. «Куди ж тебе серце тягне?» – спитав Петро. Невже Котюга знов думає про сало? Дармо, що натовкли вже пикою облаву. Пху. аж плюнув з досади запорожець. «Ти йому образи, а він тобі луб'є. Голодній кумі хліб на умі, згинь ти зі своїми бабами. Доволі чоловікові й без них смутку. Ну а куди ж би тебе ще тягнуло серце?» – каже Петро. «Куди б воно мене тягнуло?» каже Запорожець, де й здихнув так важко, що Петро аж усміхнувся. Думав, яка вже нова вигадка. А Кирило Тур, мов і не чує його сміху. Смутно похилив голову, ніби й забув за товариша, де й почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався. «Черево моє, черево моє, болить мені, смущається душа моя, Терзається серце моє. Не умолчу, як оглас труби Услышала душа моя. Вополь раті і біди. Доколі зріти і мам біжащих Слишач глас трубний. Пожене вожді людей моїх синові Буйні і суть і безумні. Мудрі суть є же твориться злая. Благо же творити не познаша. «Ух!» – каже, здригнувшись. «Братику, мені не знать, що показалось. Проклятий прочухан, зачинає кидати мене в трясцю. Та ось і моя хата. Засну, так усе минеться. Під'їжджають до хати, а назустріч їм вибігають мати і сестра Кирилова. І як же то зраділи сердешні, то й розказати не можна. Одна бере за поводи коня, друга тяне запорожця з сідла, а він тільки всміхається». Бачте, каже, я вам казав, що нічого журитись. Та вже, мабуть, вас так Бог создав, щоб усе киснути. Хочуть його обняти, а він руками їх одпихає. Ні, вже. каже. Сього не буде. І так, братчики, трохи не прогнали з що прованявсь, кажуть, бабою. А Петру шепче. Тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди. Хотів Петро зараз іти додому, так Кирило запросив на чарку горілки, да й стара неня і сестра Кирилова кланяючись просили, щоб заглянув у хату. «Ну, пані матко, – каже Кирило Тур, – давай же нам тепер такої горілки, щоби сам диявол зайшов у голову, та давай цілу боклагу. Таким лицарям, як ми, пляшки й на одного мало». Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур замість, щоб шанувати гостя, Узяв боклагу, да й почав цмулити з неї, як воду. Мати, боячись, щоб він не перепивсь, хотіла одняти боклагу, а він – «Геть, мамо, геть! Чоловік не скотина, більш відра не вип'є!» І почав знов цмулити, поки знемігшись, упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що сьому за причина. Він поміг жінкам підняти кирилатуру з землі і положити на перину. Далі попрощався і пішов до Гвинтовченого хутора, міркуючи про все, що чув і бачив. Тим часом Шрам Поволоцький, занедбавши свою старість, поспішав, мов простий гонець до Батурина. Сонце ще не вирізалось із заливат, як переїхав він Ніжень, іще тільки деколи просвічувало крізь берези. Іще народ і до чередини вигонив. Шрам і рад, що ніхто його не бачив, бо в ту сумну годину інший опияка не побоявся би і вхопити і попового коня за поводи, питаючи чия сторона. Так ось чує над шляхом у гаю гомін. Одні кричать «на шаблях», а другі «на пістолях». «Куля лукава, кладе правого і винуватого, а з шаблею кому Бог погодить».